Jag heter Anna Härdi och jag är chefredaktör för tidningen Flamman. Och det här är Jonas Wikström. Och du är... Jag dyker upp på ledarsidan ibland. Exakt, du är ledarskribent Flamman. Och jag har samma tröja på mig som förra gången jag var här. Jag det är inte bra va? Det är, det är, hur ska vi någonsin kunna ta oss ur den här krisen? Jag är osäker. Mm. Vi ska prata om lite olika grejer idag. Hur ska vi sitta ens? Så här. Du kanske, kanske lite. Vi, det är lite, vi är lite lite stressade här idag. Så vi, vi bara försöker höja den här lite. Det är ganska lång. Är ganska lång ja. Om du lutar lite tillbaka nu. Då blir det bra. Toppen. Eh, vi tänkte prata lite om Trump. Det går ju liksom inte att missa. Sen vi hade den här eh, fredagsmyset förra gången. Så har ju Trump alltså blivit. in, Alltså han har blivit. Vad heter det? Insvuren. Inagurerad. Ja, eh, insvuren som president. Och han har också haft en mycket hetsig första vecka på jobbet mm. kan man säga. Han har stängt gränserna för sex eller sju som man säger, muslimska länder eh, dock inte de han gör business i. Så det är ju ändå han har liksom sett i sig själv där. Och sen, vad är det mer han har gjort? Ja, statligt anställningstopp. Ja. Han har beordrat bort med regler. Precis. De, för varje ny regel kan man ta bort två. Det är som en sexåring <laughs> som hade hittat på det. Ja, det, det som kan. är skrämmande är att han ju liksom gör det här som jag, som jag skrev i min ledare. Man liksom. gör det här. Han plockar det direkt från från slagorden och till en presidentorder. Mm. Mm. Liksom. Och det är inte eh, liksom, han har inte funderat eller utrett eller frågat någon. Han, man han tänker att köpa. just det borde det finnas här konstitutionella begränsningar för. Alltså att man måste på något sätt utreda frågor eller åtminstone eh, liksom ha någon slags liksom, för, för att det ska kunna bli en sån presidentorder. Mm. Men det verkar ju som att det inte är så. Ja men är, alltså, innehållet i det han gör känns ju inte så överraskande. Men sättet han gör det på tror jag det känns för mig i alla fall väldigt, väldigt överraskande. Mm. Eh jag försökte när han, hade, när han hade valt så försökte jag vara lite optimist och mm. tänka på några saker som kanske skulle kunna förhindra hans galenskap mm. lite grann. Um, och då var det var till exempel då att, att uh, of, ofta så sägs det lite mer crazy saker i en valkampanj än när man sen sitter i makten. Mm. Um, det, fanns, ja, det fanns en förhoppning om att det kanske fanns liksom tjänst, att tjänstemännen inom administrationen mm. skulle ändå. Eh, kunna begränsa, begränsa. Mm. Eh, Det fanns en opposition inom hans eget parti och det finns liksom rent konstitutionella hinder också. Så de fyra grejerna mm. eh, kunde man peka på om man ville vara optimist direkt mm. efter att han vunnit. Mm. Men uppenbarligen så, så eh, han agerar exakt som i valkampanjen. Mm. Det är som om den bara fortsätter. Mm. Så det är borta. Mm. Eh, och han kör uppenbarligen över alla i hans närhet och mm. lyssnar inte på någon. Så att den liksom, eh, begränsningsgrejen är också borta. Mm. Så det som återstår nu är egentligen bara oppositionen inom republikanerna mm. plus liksom rent konstitutionella hinder. Mm. Eh, så det är det man får hoppas på. Och det är också det här när han också begränsar då Journalisternas eh, liksom, möjlighet att ställa frågor och ställa något till svars. Eh, man hade, vi hade en incident här, den första presskonferensen den nya Vita husets presschef skulle hålla som ljög liksom, och sa att det här var den största inauguration någonsin. Och så är det inte det. <laughs> och, så, och så bara svärd mot journalisterna. Ja, men det är otroligt fascinerande att han, han, han tycker inte att han behöver det stödet från, från media Nej. eller från liksom mainstream media, mm. normala medier mm. han fortsätter att vara i krig med dem mm. och det det, det, tro, det överraskade mig mm. för det tänker man ändå att liksom, ja, men, det är klart att det var superviktigt för hans profilering i valkampanjen mm. att vara emot liberala medier mm. men sen tänker man ändå så att när man sitter som president så är man angelägen om att uh, ha en opinionsbildning och ha medierna med sig men, det, men, det, men det å andra sidan ja men å andra sidan han kanske har rätt i det om det nu istället då finns en, en misstro som är enorm eh, liksom i halva befolkningen mm. <laughs> som bygger på att nej, men det där är liberal media de, de vet ändå ingenting mm. de ljuger och han, då måste han ju förstärka det för att om man helt plötsligt då ska börja använda dem, då kommer ju folk börja tro, eller liksom det, det finns ju han har ju hetsat upp den här stämningen mm. <laughs> så mycket och sen eh, så kan han ju liksom inte... Han kan ju inte förlåta dem den. Det vore ju helt... Nej, men han, han nöjer sig med den mm. knappa majoritet som han mm. som han fick. Eller mm. de, de som stod bakom mm. honom. Eh, han nöjer sig med att mm. ha kvar dem. Mm. Han Det liksom, klassiska är att man liksom direkt när man har vunnit mm. så bara ska man eh, sträcka ut händer åt, det, åt alla möjliga mm. håll. Liksom. Eh, mm. Och försöka samla stöd. Men han... han han skiter i det och det mm. är ju fascinerande och skrämmande och allting. Mm. På men jag sätt. såg nu, det har kommit massa sådana här nyheter om att eh, nej men Trump, han är psykopat och eh, det är liksom, han har en störning. Olika psykologer får uttala sig om så här: han måste vara helt galen. Mm. Eh, och du skrev en ledare om precis det, det farliga i det att måla ut honom som en galen panna. Ja, eller i alla fall, det, det otaktiska. Oh, mm. det, det är inte fel. Det är det jag skrev var att mm. alltså, han, han är ju de facto höger. Mm. Och eh, han kommer att vara planetens mest avskydda person mm. eh, de närmaste fyra åren. Mm. Eh, och det kommer att skada högen. Inte bara i USA utan det kommer att skada högen globalt. Mm. Och då, men då kan det vara viktigt också faktiskt driva hem att den är höger. Mm. Och varje gång det vänstern säger att han istället är liksom galen eller psykopat mm. eller använder ord som populist. Då, då blurrar vi liksom till hans politiska hemvist. Mm. Mm. Så, Så man ska ja. koppla ihop honom med Annie Lööf och Jan Björklund. Hur, hur lite de tycker att det stämmer? Ja, just det. Det, ja. Ja, det, är, ju, det är ju samma grundprincip eh, som de, liksom, där de lägger ut sin politik på. Men... Eh, för det var ju det var ju så roligt också. För du hade skrivit den här ledaren. Och så eh, publicerade vi den. Och så hade Segefelt. Eh, och sen högergalen man. Han är inte galen. Men han är lite galen. Eh, som skrev att Trump var för vänster. För att han var market. Och inte... Nej, tvärtom. Jag kommer inte ihåg. Men, eh, så nu blev det en dålig anekdot. Men eh, han... Han skrev i alla fall att Trump var för vänster och på det sättet så försöker han ju liksom kladda på mm. vänstern Trump. Mm. Alltså det blir så tydligt att det är såklart det, är, det spelar roll, det där. För Just... att han kommer vara ett samtalsämne ja. som ja, är precis. så pass viktigt liksom. Just... Och därför måste man liksom prata om hur, mm. han, <gör> hur han är och vems, vems han är. Liksom. Det. Mm. Nu har vi några tittare här. Ni får gärna ställa frågor under tiden om ni vill. Ehm... Vad heter det? Vi, äm, ska vi säga något mer om Trump? Hur, hur ska, för motståndet har ju ändå varit... Det är ändå fint att se hur motståndet... Eh, det, dels var den här jättestora kvinnomarschen som var över hela USA. Det var liksom en och en halv miljon som var ute på gatorna eh, i Washington. Och det var liksom... Det, var ju, det är ju häftigt att se. Eh, vad, vad tror vi om liksom... Demokraterna som är ju i sig själva i inre kris kan man tänka sig efter det här valnedlaget. Mm. Hur ska de kunna bygga ett effektivt motstånd? Om två år så är det ju val till eh, vad säger man? Är det senaten? Kongressen? Kongressen. Mm. Ja, det var en bra fråga. Men alltså, det känns väl som det här motståndet eller motståndet, ja, eh, Alltså det, det är ju precis det här... Nu de vill jag inte låta gnällig. Mm. Eller, eller att de vill, alltså det är underbart att se det här folkliga motståndet. Mm. Eh, men det är ju precis det motståndet som republikanerna vill ha. Mm. Eh, och som de inte har varit så särskilt bekymrade över att få de närmaste åren. Mm. Eh, de älskar ju att se... Liksom, skäggiga vänstermänniskor mm. går ut och, och mm. protesterar. Mm. Eller folk, folk i, i Washington mm. som, som går ut och protesterar. Mm. Eh, det är pr precis den fiende ja, Trump vill ha. Liberala ja, Han... liksom... Så, så det, är, det är bra men det är liksom inte alls tillräckligt. Men tillräckligt. med den argumentationen så är det ju då är det omöjligt. Ja, nej, men alltså. det, det, det, det, det är ju fuck... Eh, för det första måste man uppmuntra en opposition inom republikanerna, mm, tänker jag. Mm. Eh, och så mycket mer, mycket mer folkligt motstånd. Alltså eh, ut, ute på, eh, på landsbygden och i, i fackföreningarna. Mm, liksom, mm. eh, för, Försöka ändå bygga motstånd som, som, som grundar sig mm, i sådana... Mm. Och det, det slags motståndet har vi väldigt liten koll på. För det är ju ingenting som bevakas här i den 51 delstaten i USA. Utan det är ju framförallt de högljudda liksom, skylt och de fina skyltarna som mm. Ja, där hemma. Jag tror ju att, jag tror att man måste göra båda. Alltså, jag tror att ju knäppare grejer han gör... Desto mer... Alltså jag tror att man måste både gå ut med roliga skyltar på stan och mm. vara skäggig, liksom liberal, Men man måste ju såklart också bygga organisation. Och det är väl det som i alla fall hela den här mm. gräsrotsrörelsen från Bernie har, har liksom bidragit till och ändå hjälpt till med att, att det finns en grund där mm. på något sätt som är viktigare än någonsin. Mm. Och men alla de här protesterna är väl förhoppningsvis början på en motorganisation. Så det, det är ju bra. Mm. Nej, men och att de också syns ju även här hemma och över världen. Och att liksom, det, jag, jag tror inte man ska underskatta även om det är exakt det som republikanerna vill. Men det behöver inte betyda att det, att det bara är fel alltså, rent taktiskt. Utan att man måste som sagt göra både och. För vad, alltså, man måste ju få protestera mot till exempel helt anställningsstopp eller mot att man den här abort helt stopp på bistånd till eh, organisationer som utför aborter och sådär. Det berör ju väldigt mycket människor runt om i hela världen. Jag funderar också på det här. Hur, hur kommer etablerade politiker i andra länder att reagera mot Trump? Han har ju uppenbarligen gått ut och liksom börjat med att förolämpa alla som kommer i hans väg. Och säger att USA har utnyttjats av alla andra länder hela tiden. Alltså, vad... Vad, vad tror du? Hur ska man, ska man behandla honom i liksom det internationella mm. samfundet? Mm. Det pågår ju ett, ett EU-toppmöte nu där de ska prata om det till exempel. Eh, inte just om hur man ska behandla Trump, men om det faktum att han är vald. Eh, jag tror att eftersom vi också har en, eh, en total... Eller EU-ledarskapet finns ju inte heller. Alltså EU som maktbas... I, som, som nu håller på att delas upp ännu mer mellan liksom, eh, sådana som Trump och sådana som typ Angela Merkel och Stefan Löfven. Eh, men EU kommer ju på riktigt. Hur, hur stor motståndare jag är, än är mot EU och de grunderna som det finns på. Så samarbete är vi ju inte mot. Och samarbete eh, kan ju vara bra. Och ett läge där, där Trump till exempel utmanar Kina på ett helt annat sätt- som, tillsammans med Ryssland, alltså det här är bara geopolitiska, nu hittar jag bara på, eller liksom försöker måla upp ett scenario här. Men i ett sånt läge så kommer ju Kina också känna att det är väldigt trängda av, som man redan gör av Ryssland också. Och det är liksom knäppt när vi har kommit till en värld där Kina blir här the good guy i, i massvis med olika sammanhang i förhållande till USA. Uh, Nej men att det kommer vara en, det kommer vara väldigt problematiskt för att EU just, och EU:s ledare är också väldigt splittrade i vad man ens, vad man ens ska tycka och, och göra och det blir liksom en mindre, mindre kraft. Men det är en sak att man tidigare haft man har även tidigare haft amerikanska presidenter som har kanske tyckt saker som man inte själv har tyckt mm. men man har aldrig för blivit utskällda per telefon av en amerikansk president. Mm. Menar, hur, hur, liksom rent, hur, hur hanterar man det mm. rent personligt liksom? <laughs> nej men typ, ja men precis, diplomatin <laughs> måste typ så här. nej ja, jag vet inte. Det, det kommer vara spännande att se hur det ens eh, går till. Eh, vi måste byta ämne nu om vi ska hinna med eh, alla ämnen som vi har tänkt. Ehm... Jag tänkte bara att vi skulle säga någonting om detta med BB-okkupationen i Sollefteå. Jag tycker det är ett sånt otroligt bevis på när organisering tar det, liksom fyller det vakuum som, som politiker och det som skulle vara demokratin misslyckas med. Här har man haft liksom jättestora protester under flera års tid. Man var 25 000 personer som protesterade mot nedläggningen av akutsjukhuset. Eh, om det var i akutsjukhuset någonstans. Jag glömde om det var Hennes eller vad det var. Jag eh, kommer inte ihåg. Eh, men i alla fall, det är en, en enorm. Dels är det underbevakat. Dels är det en sån fantastisk fin liksom, folkligt motstånd. Och så har vi då en socialdemokratisk liksom, landstingsråd som mm. säger: Ja, men det kommer inte bli så farligt. Man kommer få föda barn. Med en, man kommer att ha med sig en sjuksköterska en barnmorska som är med i bilen. nej men det är, det är så de är helt värdfrånvända liksom. de försöker, de hade ju kunnat göra på riktigt hade ju sossarna i Västernorrland kunnat rikta udden mot regeringen istället och säga så här: kolla här, det är inte bara vi som har väldigt underfinansierad vård här så här ser det ut i stora delar av Sverige som har landsbygd och där man har utflyttning och där liksom skatteintäkterna inte motsvarar det, den vård man behöver ha. Jag skulle sossa i Västernorrland har sagt det till Stefan Löfven? Ja, men det är klart att de inte gör för de är sossar och, och extremt lojala. Mm. Eh, men det hade inte varit konstigt, de hade kunnat vinna på det. Och säga att Stefan Löfven, eller liksom rasa mot Stefan Löfven och säga, nej men nu måste regeringen fan i mig liksom, öka på medlen till det. sjukvården. Det hade inte varit helt orimligt. De hade fått folk med sig. Men istället så blir de folkets fiende är, i den här konflikten. Det är en väldigt känslig fråga eftersom välfärd är eh, väldigt centralt. Och välfärdsmiljarderna är liksom viktiga mm. i, i regeringens mm. retorik. Mm. Och dessutom börjar landsbygden bli viktig nu. Också, mm. Stad och land. Jo, och regeringen skulle Jag få visst. Sverige resa nästa vecka. Så, så det är jättekänsligt för dem. Mm. Men jag håller med dig. det är ju som vi pratade om förut någon gång att mm. eh, ibland gör ingenting att det är lite opposition i ett parti snarare kan det liksom bredda bilden av partiet mm. eh, det kanske är nyttigt för sossarna att visa att det finns en falang som liksom verkligen brinner för välfärd. Ja. värnar välfärden det hade varit, det hade varit, och nu det som kommer att hända är att de kommer att åka ut med huvudet före typ ja. istället sen har ju mm. lojalitet har ju, har ju poänger också ja. liksom. men, men ja. det finns ju ändå den där aspekten mm. Jag måste, det, det är jag måste bara säga det också. Mm. Det känns ju som årets politiska opinionsbildningsinsats. Den här kursen i barnafödande mm. i bil. Mm. <laughs> jag men det är... älskar den grejen. Ja, men det är... och, och så är det ABF liksom. Man älskar ABF när de håller på så där. Och så synliggör de på samma sätt. då att typ. Det här är helt bisarrt Att det ens behövs. Men det var väl en kampanjgrej antar jag. Bara. Nej, de ska ha den på riktigt. Ja, men var det inte sprunget ur... En bara en opinionsbildningstanke då tror du kanske då, då, jag tror att det är båda och för jag tror, att, jag, jag tror på riktigt att människor är jätteoroliga för vad, vad för att, fråga vad de tror de som ja, vad, tro, vad tror ni som lyssnar ja. eh, tror ni att det är en, en opinionskupp eh, eller en en eh, liksom en, en rejäl viktig <laughs> liksom eh, eh, ja men Jag tror på riktigt att de behöver det här. Jag tror att de behöver lära sig Beda att bada barn säga. i bil. Ja. För att annars, hur ska man... Nej, men det finns ju inget BB. Du måste åka 20 mil. Ja, 25 30 ja, mil, 30 mil. Det är galet. Eh, det är ingen som ännu har sagt någonting om, om vad de tror. Men det kanske, vi kanske återkommer till det. Men jag tycker Det är mycket att... bra, varför. Ja, väldigt, väldigt, väldigt snyggt och bra. Och... Eh hämst att det ska behövas. Och det är som sagt inte bara västernorland Det här är ett problem. Utan det är stora delar av. Alltså hela region Skånes ekonomi. Eh, är ju helt bananas. Och de höjer avgifter på allting. Eh, allt för att de liksom inte kunna höja skatten. Och skatten är ju också svår. Jag menar det är en plats skatt. Landtidsskatten är. Hur mycket ska man kunna höja den då? Eh, här gäller det för regeringen att. Eh, typ dela ut 20. 30 miljarder, välfärdsmiljarder. Liksom. Mm. Eh, och inte mindre. Mm. Ja, oavsett eh, sakfrågan, jag kan inte så mycket om sakfrågan, mm. men liksom rent opinionsmässigt mm. så är det jättejobbigt för regeringen. Och jag mm. satt och googlade innan jag kom hit för mm. att kolla hur det var nu. Och det är, det här är ju liksom, så är ju Stefan Löfvens ja. hem, hemkommun. Det där han, han kom växte ju upp från Ådalen. Ja. Liksom. Vad, vad, det är sak. ju ett sånt jävla svek. Och så tajmat de med att de nu nästa vecka ska ut på mm. Sverige mm. Sverige resa. Mm. Stefan Löfven ska besöka en massa ställen, men mm. inte, inte just då. Mm. Sollefteå och Nej. Ådalen. Mm. Det är kanske är mm. lite symptomatiskt för, för hur, ja, hur de ser på den här delen av landet också. Och väldigt otur liksom för, mm. om man vill vara snäll mot mm. såsarna. För det är klart att det, det är jättebra att, att ta tag i landsbygdsfrågorna. Och att du åker ut på en Sveriges mm. resa är också jättebra. Mm. Så att det här kommer ju extremt olägligt. <laughs> Om man vill vara snäll. Ja, precis. Nu um, tog så, så man du, du får vara good cop. Um, vi har fått en, de kör verkligen en, en föda eh, i bilen kurs. Det är ju ett, en riktig kurs. Men det, det tror jag. Att det ja, var. Det, det men, men frågan är om det var ett PH-trick eller. Eh, men de kör den verkligen. Och den, den finns. Och det har ju varit det här Mödra... var det här fotet. Oj, oj oj. Eh, och det här som också har plockats upp av eh, ja, ja plockat upp just det här. Och det, så jag tror att det kan man kunna. Alltså finnas vi, vi liv. Alltså det är en fråga också som berör alla. Alltså detta med en tillgänglig mödravård och förlossningsvård. Det är ju, det är ju verkligen en bred fråga kan man säga. Ehm, Okej, okay, vad har vi klockan på? Klockan är 14.22. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann i alla fall om opinionsläget efter M plus SD. Ehm, vad händer där? Det är ju ändå en... Jag och Sina pratar om det vi, på det förra- eh, på det förra Och det känns ju som att- eh, de... Ja, vad tror vi? Jag tycker jätte är jättesvårt. Ekot publicerar den här- eh, de gör ju en sån sammanvägning- av alla mätningar eh, en gång i månaden. Eh, och Vänsterpartiet har sitt största stöd- sedan i maj 2014. Tydligen- Centerpartiet går också framåt. Och Sverigedemokraterna sjunker lite grann. Moderaterna går framåt lite grann. Och Sossarna går framåt lite grann. Och det är roligt när man tittar på de här eh, diagrammen som handlar om så här, regeringsalternativ mot regeringsalternativ. Och så brukar det vara så här de skiftar precis vid valet. Och sen så... Eh, efter valet när det har bytt så skiftar det tillbaka igen. Och så ser det inte ut nu. Den, den kurvan är inte traditionell. För att eh, enligt tradition så borde regeringspartierna... Ja, det är ett av regeringspartierna är ju fruktansvärt lågt. Men eh, enligt tradition så, så skulle sossarna också vara nere på liksom, vara lägre nivåer. Men istället så har man lika starkt stöd som man hade precis efter man blivit vald. Ehm. Ja, vad tror du? Det är du som är den här... Opinionsexperten? Eh, nej, alltså, det är väl ingen dramatiska grejer. för en gång skulle det kännas som att det blev lite uppmärksamhet kring Vänsterpartiets uppgång mm. eh, det har ju varit underrapporterat eh, tidigare mm. det är en väldigt tydlig eh, och konsekvent uppgång som mm. har pågått under, under väldigt mm. lång tid mm. alltså ända sedan, ända sedan valet mm. valet blev, blev en besvikelse mm. men sen efter, det, efter mm. det så har ju Uppgången var jättetydlig. Mm. Eh, det var ju mycket snack om Centerns succé, men mm. eh, nu kom det egentligen lite mm. kommentarer om, mm. om Vänsterpartiets mm. Mm. Och Mitt i det så drar, drar flammar igång en debatt om hur Vänstern ska börja vinna. Mm. Mm vi inte vänsterdelen. <laughs> jo men exakt. Det är väldigt mycket gnäll om vad vänstern är och gör och vad de håller på med. Att det går så fruktansvärt dåligt för vänstern samtidigt som att det uppenbarligen inte gör det opinionsmässigt. Så går det ju bra. Eh, och det finns många surisar som säger att det här är dåligt, det här är dåligt, det här är dåligt. Därför har Flamman dragit igång en, en liksom, liten debattserie där vi vill ha konkreta förslag på vad, vad vänstern borde göra bättre då. Eh, för att det här att sitta och gnälla på sin kammare, det är inte, det är inte hållbart. Man måste faktiskt kunna eh, eh, kunna komma med konkreta, liksom i så fall, förslag på vad som ska hända. Mm. Eh, vad vänstern borde säga och göra bättre i sådana fall. Mm. Och inte bara vad man gör dåligt. För det, det kommer ingenstans. Alltså Nej, jag... men det, är, det är lätt att förstå också. Alltså det, det är ett... Eh extremt läge med mm. Sver Sverigedemokraterna är kvar på en jättehög mm. nivå, eh, det kommer vara fortsatt omöjligt mm. att styra landet eh, så det är klart att det känns desperat mm. på sätt och vis ja, men, och, och det, och de även bra. fast man är, vänsterpartiet har, har bra det är inte, mm. till, inte tillräckligt bra för att inte. det ska Precis, för det går, det, visst man kan jämföra mm. i, i jämförelse med innan så har det, så ser det lite bättre ut men i jämförelse med det stora läget så är det fortfarande väldigt dåligt liksom. Och vänsten borde förutsättningarna för att vänstern ska vinna borde vara större. Och därför ser man som man är traditionellt i vänsterpartiet missnöjd, ingenting händer. och det går ändå bra i opinionssiffrorna. Mm, så det är väl, ja, svårt. Men vad tror du om det här med? Tror du att moderaternas att de, liksom, att de moderaternas inbjud till Sverigedemokraterna tror du att det Eh, hjälper de? Eller själper de? Opinionsmässigt? Eh, bra fråga. Alltså, de har väl... De har, nej, ja, jag tror väl tyvärr att det inte skälper dem så mycket. Mm. Kanske. Och det är väl egentligen... Det är väl, alltså det är väl viktigt att kanske suga tag i den debatten för vänstern. Mm. Och för... Och för liberala alliansvänner också. De har ju skickat ut testballonger tidigare mm. fast från lägre nivå mm. och liksom kommunpolitiker exact. har pratat om att det är dags att börja samarbeta mest och så vidare. Mm. Och nu var det väl då dags för det här är väl bara liksom nästa steg på för att mjuka upp våra sinnen. Här. Mm. Nu, nu, nu var det Anna Kinnberg-Batras tur att mm. kunna säga det. Mm det i sig att hon vågade säga det är väl, är väl ett eh, tecken på att eh, frågan har gått åt fel, fel håll. Liksom. Att, att de, de är ganska säkra på att det inte kommer att skada Moderaterna mm. så mycket. Nu kan de till och med låta eh, Anna bara mm. säga det. Mm. Ehm, och... Eh, men det, det som var i debatten, som jag, det enda jag tänkte på var mm. att det var mycket prat om att ska Alliansen samarbeta med SD eller inte mm. nu. Eh, och inte så mycket fokus på att ja, men nu har faktiskt Moderaterna som parti mm. sagt att mm. de vill ta stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Den förändringen är ju, är ju väldigt stor. Det blir mycket du ganska snabbt ganska mycket fokus på kom, kommer kommer hålla ihop kommer alliansen mm. kunna enas om mm. hur de ska behandla i redaktionen och så vidare men moderaternas förändring eh, den, den är det, alltså, det, är, det är ganska dramatiskt att de är det är jätte det är väldigt dramatiskt de, hon håller på att bli bolung igen efter valet så kommer så kommer liksom Anna Lindberg att stå där med tror jag ändå väsentligt mycket sämre valresultat Alltså inte väsentligt, men det kommer liksom, de kommer ha förlorat valet igen. För att många av dem, liksom Reinfeldt-högen, har gått till centpartiet istället. Eh, och liksom de lyckas inte vinna tillbaka tillräckligt många, för nu har de ändå bjudit in dem. Alltså den här, så som det har blivit i Danmark och Norge, och liksom på det sättet som högen har förlorat till extremhögen där. Eh, och då står hon där, för det enda politik de har nu när de har, de har liksom. Ja, vi kommer ha en debatt som fokuserar väldigt mycket på brott och straff och liksom alla de sakerna. Eh, men de enda konkreta förslag till förändringar de har kommer vara lag eh, eller skattesänkningar. Och de har ingenting annat. Det är exakt som Bollungredsmoderaterna Och ett sånt högerparti. Ja, det har ju Sverige provat förut. Det är så där. Eh, däremot, det här nya uppstickar högerpartiet. Eh, de har de säger lite olika saker, framförallt så har de en ett problem, och det är invandrare. Eh, och det har vi ändå inte provat. Vi har inte provat med lite utrensning. Nej, men nu, nu driver jag. Men, men liksom, det, jag tror att de kommer hamna där igen. Eh, om de inte på, på riktigt typ ifrågasätter sin egen politikutveckling. Vad ska, vad ska de i så fall med Moderaterna med? Vad ska man med Moderaterna med? Om man har ett parti som tycker typ exakt samma, och ibland lite bättre saker i centern, för att de är ännu mer liberala. Liksom. Och då... Ja, så det är det liksom de stora drakarna. Samma problem har ju socialdemokratin. Där har man liksom en, en, en, annan, en annan... Ett annat problem. För man måste, man måste liksom också visa på att man vill inte bara... Alltså man också vill bygga välfärden på ett annat sätt. För det förväntas sig deras väljare. Mm. Vad tror du om det här då? För Sverigedemokraterna har på något sätt en strategi, eller haft sedan ett tag, att... Att närma sig alliansen. För mm. att man har dragit slutsatsen. Tror jag. Mm. Ja, men Ska det bli något så ska det bli med, med alliansen. Mm. Och nu då efter, efter det här. Moderaternas utspel. så Tänker jag att man kanske kan förvänta sig. Att Sverigedemokraterna. Eh, signalerar ytterligare. Förflyttning högerut. Mm. För att liksom visa sin goda vilja från sitt mm. håll. Då, liksom. att de, de tycker det här. Låter som en bra idé. Mm. Eh, tror du. Tror du att. Kan man hoppas på att Sverigedemokraterna förlorar någonting på den? Om de gör en sån positionering åt höger. Det beror på, helt på hur de spelar. Jag tycker att det var det är intressant det här med Ekerot idag. Som har blivit... Eh, han kommer alltså... Vad heter det? Det är för det här krogbråket. Mm. Vem går ut på krogen och slåss när man har... Säker på mig, jag förstår inte. Det. Men i vilket fall som helst. Eh, och jag tror att Fredrik Fortemars sa i morse på ekot att Det beror lite på hur de hanterar det här. Eh, för att han ekar ut en symbol för att de inte är som andra partier. Och samtidigt vill de då närma sig moderaterna så måste de göra sig om av honom. För det är massivt av alliansledare och politiker som har pekat ut just Hon, Han är problematisk. Så frågan är vem de då, vilka de då kommer lyssna på i, i den här, eh, liksom... Och det för, för närmar de sig alliansen ännu mer så eh, kommer de ju, då blir de ju som alla andra. Även i deras väljarsögon. De är ju redan etablissemang, de är redan höger menar vi. Men de, om de knyter sig hårdare till alliansen, vilket är omöjligt i och för sig. Och Centerpartiet gör det omöjligt att knyta honom, liksom åker Åkesson hårt till Men ja. Det beror lite på hur de spelar här nu. Nu har ju Jimmy också gått ut idag på eftermiddagen och sagt att eh, de måste, han måste avgå från justitieutskottet. Han kan liksom inte sitta där <laughs> om, man, om han blir dömd. Eh, för ringa är inga som Det är det han blir åtalad för. Eh, så vi får se. Ja, de, de, det är så väldigt... Eh, man fattar att de vill ha den här dag positionen och den arga slåss på stan-positionen för att det är den som gör att de är underdose Ja, precis men jag tänker om, om de, för deras väljare när deras väljare definierar sig själva mm. så, så hamnar de typ i mitten på den politiska skala. Mm. Eh, det är ju, blir ju ändå en politisk risk för SD om de skulle, jag tror inte, mm. alltså det, det är ingen politisk risk att, att slåss på stan det har vi sett tidigare mm. det rinner ju bara av dem mm. Ähm, men däremot så skulle det vara en politisk risk ifall de skulle börja signalera högerpolitik mm. ännu mer mm. ähm, å andra sidan vet jag inte att de har redan gjort sig till, till liksom vänner av vinster i välfärden utan att, utan att det sådär. händer så mycket precis, ähm. de, de har ju förflyttat både sig själva eftersom de är ensamma så förflyttar de både sig själva och sina väljare mm. äh, åt höger äh, och det verkar fungera men det återstår att se. Vi får helt enkelt fortsätta följa den här utvecklingen. Det eh, är inte så många frågor idag men eh, vi kanske får fler frågor eh, efteråt här i kommentarerna. Eller så eh, nästa gång när vi har fredagsmis, förhoppningsvis om två veckor. Eh, så det var allt för idag. Ha en god helg! Jag